As pessoas que se identificaram com a sua mensagem e que se identificaram com a sua morte são consideradas por Jesus como súditos do seu reino. Então, a partir daqueles primeiros discípulos e desde que existe a igreja, este reino está sendo acrescentado de pessoas. Embora nós estejamos vivendo dentro de um sistema mundial Onde você vive dentro de um país que tem um presidente ou uma presidente, você tem o governador, você tem o prefeito, você tem outros governantes e você tem outros valores aí que não é justiça, paz. Essas coisas não estão imperando na terra ainda. A questão é que essas coisas estão prometidas nas Escrituras. Jesus há de se assentar no trono de Davi, porque é isso que inclusive foi falado para Maria. Este ser que você tem aí no seu ventre, ele é filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em que sentido Davi é o pai de Jesus? No sentido de que é ancestral. Jesus é descendente de Davi e herdeiro legítimo ao trono. Então ele vai ocupar esse trono um dia. Então nós cremos que este reino, embora hoje nós vivemos esta miniatura de reino em nós, através de nós, no nosso meio, nós vivemos os valores do reino, nós pertencemos a este reino, ele ainda não está implantado na terra, mas vai ser implantado. Muito bem, a gente está estudando o livro de Atos, e o livro de Atos é uma boa, uma ótima oportunidade para avaliar isso. E logo de cara, nós já vimos a introdução, da introdução na semana passada, mas agora Lucas, o autor de Atos, vai nos mostrar algumas coisas como este reino, ele está se desenvolvendo. Como é que o programa de Deus, Deus tem um programa lá, não é um programa de computador, Deus não precisa de uma agenda escrita lá, mas ele tem a sua agenda, ele tem o seu programa, o seu cronograma, como, quando as coisas devem acontecer. E Lucas ele vai nos mostrando como é que partimos dos acontecimentos finais da vida de Jesus para o início da igreja. Então este ponto é um ponto muito importante porque aonde Lucas interrompeu a sua narrativa no primeiro livro, é exatamente onde ele onde ele retoma a narrativa em Lucas, em Atos. Ele termina relatando um evento e retoma relatando o mesmo evento, só que agora com detalhes, detalhes que interessam, que importam para o que ele vai dizer adiante. Então ele retoma e começa a falar coisas novas. É importante que a gente tenha essa essa compreensão ao dar sequência aqui, a gente tá começando ainda, a gente não tá no começo, mas já estamos aqui Agora, engatilhando a narrativa dos fatos é, que Lucas nos, nos conta. Abre a tua Bíblia, então, em Atos capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 3 a 11. Nós introduzimos na semana passada versículos 1 e 2. Quem não tava aqui, pode ir lá no blog e procurar que tá lá. Dá para ouvir, para se atualizar. Versículos 3 a 11. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante, surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus! porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Deus estabelece o seu reino na ordem correta. Às vezes as, as, as mensagens, as frases das mensagens dão um pouquinho de trabalho, que a gente tem aquele receio de colocar uma palavra que não se encaixe Com aquilo que o todo o texto tá dizendo A passagem tá dizendo eu tive, eu tive um problema com aquele verbo ali Deus está estabelecendo Deus estabeleceu Deus vai estabelecer Então eu achei melhor colocar estabelece Por quê? Porque de certa forma Ele implantou De certa forma, esse reino está sendo implantado. E de certa forma, ele ainda vai ser implantado. Nós precisamos só compreender as diferenças dentro desse plano, dentro dessa agenda, desse programa que Deus tem. O fato é que Ele estabelece o reino dentro da ordem certa, da ordem correta. As coisas não vão acontecer ao sabor daquilo que os homens fazem. Ah, está tendo uma guerra lá, então Deus vai ter que esperar a guerra passar. Ah, teve algum um homem que se levantou e ele matou muita gente e agora Deus vai ter que lidar com isso. Não. Todos os eventos da história já estão lá no livro de Deus. Não há nada que esteja fora daquilo que Deus fez estabeleceu como agenda para que as coisas seguissem e acontecessem do modo como tem que acontecer e no tempo que elas têm que acontecer. Muito bem, eu queria que nós víssemos hoje três fatos importantes no estabelecimento do reino de Deus. Três fatos importantes para os apóstolos, para aqueles primeiros irmãos lá e que são importantes para nós também o primeiro fato é a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo é um fato importante no estabelecimento do reino de Deus sem a ressurreição de Cristo você não tem reino de Deus sem a ressurreição de Cristo você não tem a prova de quem Jesus Cristo realmente é e aqueles homens puderam comprovar veja que O que Lucas está nos dizendo aqui é que depois do seu sofrimento, sofrimento aqui você tem que traduzir por morte. Não é só que Jesus sofreu, mas incluído no seu sofrimento está a sua morte. Depois do seu sofrimento, ele apresentou-se a eles. Aí tem até é, o período, né? Quanto tempo ele apareceu para eles? Durante 40 anos dias. Se você for olhar para os evangelhos, você vai notar que a ideia é que não foram 40 dias contínuos. Jesus ficou todos os 40 dias com eles ali, mas ele aparecia, ele conversava, ele interagia, ele ensinava, depois Jesus sumia, mas o que a gente pode dizer é que ele tinha esse esse aparecer, depois aparecia, e o período total foram 40 dias e depois de passados esses 40 dias então ele subiu para o céu mas antes de subir para o céu ele tinha coisas tinha coisas para conversar com eles o fato é que é Lucas é, veja lembra que eu falei que o doutor Lucas aqui o médico Lucas ele como uma pessoa de um, de um de um pensamento um pouco científico embora a ciência da época fosse diferente, Ele sempre está prestando atenção em alguns detalhes. Então ele faz questão de encaixar algo importante. Jesus se apresentou com provas indiscutíveis. E a palavra que ele usa aqui realmente é uma palavra... Sabe quando você é, coloca algo assim que não tem como você contradizer? Nós sabemos, porque Paulo nos informa isso lá em 1 Coríntios... Nós sabemos que Jesus, na verdade, se apresentou a mais de 500 pessoas... Mas ele não, ele ficou pouco tempo com essas com esse grupo todo. Na verdade, o grupo que ele tá mais interessado em ensinar, em ficar junto, em participar, em animar e tudo mais, são o, os apóstolos. Fato é que ele apresentou provas incontestáveis. Era ele mesmo, não era um fantasma. Ele até comia com eles. Eles podiam tocar nele. O que que ele disse para Tomé? Tomé põe aqui o teu dedo não seja incrédulo e Tomé, tá, olha que Tomé era um seguidor e estava com as suas dúvidas mas Jesus sanou as suas dúvidas por meio de provas incontestáveis veja, sou eu mesmo sou eu verdadeiramente a outra questão é que não apenas eles tiveram a oportunidade de consolidar a sua fé, mas também o ensino que Jesus já tinha dado para eles Lucas nos diz que é, ele falou, apareceu por um período de 40 dias, falando para eles acerca do reino de Deus. Mas nós não sabemos exatamente o que Jesus falou a respeito do, do reino de Deus. É bem provável que eles estivessem reforçando tudo aquilo que ele já havia falado. Se você pegar o ministério de Jesus, você vai ver que ele fala muito do reino de Deus. Aliás, ele fala praticamente o tempo todo. Quem é digno de entrar no reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em que tempo? Quem é o rei do reino de Deus? Essas coisas ele ensinou com mais profundidade agora, depois de haver ressuscitado. Não se esqueça que os discípulos sofreram um impacto muito negativo com a morte de Jesus. Você, você deve se lembrar que quando Jesus é preso, é julgado e é crucificado, eles ficam desorientados. Pedro até nega Jesus. Pedro até volta lá para sua pescaria de peixe. Mas Jesus agora vai trabalhar novamente na vida desses homens. E agora, agora, se eles sabiam quem Jesus é, muito mais ainda. Tanto é que a, pessoas que não haviam crido em Jesus passam a crer em Jesus. Uns que pertencem a esse grupo, nós entendemos que são os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, que escrevem as, as cartas. Meio meio irmãos, né? São filhos de José e Maria. Essas pessoas não seguiam Jesus enquanto ele esteve na terra. Mas depois que Jesus ressuscitou, quem é? Quem é esta pessoa maravilhosa? O fato é que a ressurreição passou a ser um ponto central na pregação dos apóstolos você vai ver isso no livro de Atos você vai que a ressurreição de Cristo estava sempre na boca deles ele ressuscitou ele está vivo ele morreu, mas ele está vivo isso fazia parte o tempo todo daquilo que eles pregavam o nosso rei está vivo e daí, dependendo do público que estava ouvindo se era judeu ou se não era judeu O significado de reino era diferente. O judeu tinha uma expectativa do reino. O não judeu não tinha. Não tinha esse tipo de expectativa. Então os apóstolos tiveram que ensinar mais coisas ali. E para nós? Será que a ressurreição se perdeu ou tem se perdido na nossa proclamação a respeito de Jesus? Não. Quando você compartilha a respeito de Cristo, você procura incluir o fato de que Jesus ressuscitou. Você já percebeu como o fato de Jesus haver ressuscitado é um fator de tremendo impacto na vida das pessoas, principalmente para nós que vivemos num país aonde embora as pessoas tenham vindo originalmente de um certo tipo de cristianismo, onde se aprende algumas coisas sobre Jesus e tudo mais, até a própria ressurreição. A maioria das pessoas aqui no Brasil tem uma crença mesclada com o espiritismo, na verdade. Não é isso? Não é isso que a gente tem por aí. E o espiritismo crê no quê? Crê na ressurreição? Não. O espiritismo não crê na ressurreição. O espiritismo crê na reencarnação. É isso que Chico Xavier e outros pregaram, algo totalmente fora das escrituras. Então quando você fala da ressurreição, até mesmo quando uma pessoa que vem com a sua crença mesclada, eu já confrontei pessoas assim. Ah, eu eu sou eu sou católico, mas eu eu também creio assim, assim. Eu falei, escuta, você não tá vivendo uma contradição? Porque se você for dar ouvidos à pessoa que prega na igreja católica, ele não vai pregar sobre reencarnação, que eu saiba. Mas se você vai ler os livros da doutrina espírita, como você tá me dizendo, você vai encontrar uma coisa diferente. E aí? E normalmente a pessoa não sabe como sair dessa situação porque ela não entende, na verdade, o que significa a ressurreição de Cristo. E o, e o fato de que a ressurreição de Cristo significa a nossa ressurreição. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. E nós vivemos aqui como as pessoas mais infelizes do mundo, porque a nossa esperança é uma esperança que não vale para nada. Mas Jesus Cristo ressuscitou esse é um fato que não pode ser retirado do evangelho e ele faz parte ele faz parte desse cronograma desse programa de Deus a ressurreição de Cristo deveria acontecer e teria a importância que teve e continua tendo na propagação desse reino desse reino de Deus muito bem, outro fato importante a respeito do reino... é a comissão de Cristo. Cristo tem autoridade... para dar ordens. Quando Mateus termina o seu evangelho... Jesus Cristo tá dando essa ordem. E ele começa com a seguinte observação... Toda a autoridade... me foi dada... nos céus e na terra. Toda. Eu tenho autoridade absoluta. Eu tenho autoridade suprema. E é com essa autoridade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 Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. Esperem. A primeira parte da ordem é esperar. A primeira parte da ordem é aguardar. Aguardar o quê? Aguardar o que Deus vai fazer. E Deus tinha algo especial preparado. Deus tinha algo que ele havia prometido. João Batista, quando anuncia Jesus e quando fala sobre o ministério de Jesus, ele já chega dizendo, eu batizo com água. Muita gente pensa que João Batista é um nome, né? Eu até conheço vários Joões Ju, Ju, <risos> Batista, mas Batista era um apelido, porque ele batizava. João o Batista, João o que batiza. E por que que ele batizava? Porque ele estava conclamando Israel ao arrependimento. Porque o seu rei estava para chegar. E eles deveriam se arrepender. Deveriam receber o seu rei em contrição, aguardando pela misericórdia e pela graça daquele rei. Ele disse, eu batizo com água. E batizava lá no Rio Jordão. Por que, que Jesus voltou lá para João Batista? Porque as pessoas, ao se batizarem no Rio Jordão Serem batizadas por João Batista Faziam aquelas filas E João até dava bronca em alguns que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão arrependidos de verdade? Ou, ou estão só querendo aparecer? Falou isso para os fariseus Faziam aquelas filas E ele batizava A pessoa que se batizava ali Estava fazendo o quê Se identificando com a mensagem de João Batista Sim, eu me arrependo Há necessidade de arrependimento. Não esquece, arrependam-se. para a mensagem completa? Porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista. O rei estava ali já. Arrependam-se. O batismo com água de João era isso. Identificação com a mensagem de arrependimento do profeta. O próprio João disse, mas vem aquele... Depois de mim, de quem eu não sou digno, nem de desatar sandálias dos seus pés. Eu não tenho dignidade nem para isso. Ele é tão digno, ele é tão santo, ele é alguém tão perfeito, que eu não tenho dignidade. É por isso que há necessidade de arrependimento. Porque não há dignidade suficiente diante da presença dele. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que já junta as duas coisas, e pensa que é a mesma coisa e não continua além do texto. Porque o texto diz que esse fogo que está escrito ali é para juízo. Porque ele, João Batista continua dizendo: a pá, ele já tem na mão, e ele vai juntar a palha e vai queimar. Tá falando de juízo ali. Ele batiza com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é para quem se identifica com Ele. Os que não se identificam com Ele também serão batizados com fogo. É essa mensagem. Isso estava incluído na mensagem de João Batista. E Jesus repete aqui. Agora vocês aguardem, porque a promessa do Pai está prestes a se cumprir. O Espírito Santo já havia É, agido na vida das pessoas... antes dessa época... sim... você vai lá... para o Antigo Testamento... e vê o Espírito Santo agindo... até na vida de um cabeçudo... chamado Sansão... um homem de vida totalmente desregrada... e moral que saia com prostitutas... um tolo que se deixou enganar... mas alguém que Deus usou... o Espírito Santo agiu nele... para dar-lhe apenas uma coisa... força física... e no final... No final ele clamou a Deus, quando já estava lá sem olhos, tinham arrancado seus olhos, amarrado nas colunas do templo de Dagom, ele pede para Deus que ele dê mais um instantinho de força para poder matar aqueles filisteus. E talvez por isso ele tá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Por esse momento que ele se voltou para Deus. O fato é que a habitação plena do Espírito Santo, o Espírito Santo vim morar na pessoa E servir como um selo, como a Bíblia diz, era inédito. Nunca isso já havia acontecido. Nunca. Era uma promessa que estava sendo aguardada. Jesus diz, não saiam de Jerusalém, porque a promessa dentro de poucos dias, se você fizer a conta vai dar 10 dias, dentro de poucos dias a promessa vai se cumprir. Portanto, aguardem. Jesus tinha e tem autoridade para dar ordens. Jesus tem autoridade para enviar o Espírito. Eu vou enviar. Ele já tinha dito isso lá no Evangelho de João. Eu enviarei outro. Eu enviarei outro Consolador. E Ele vai agir na vida de vocês. Agora, olha só, vamos continuar a leitura aqui. A partir do versículo 6.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 mas eles estão esperando só o reino terreno, mas que coisa! Eles viram Jesus durante a sua vida, acompanharam Jesus, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, Jesus ensinou para eles a respeito do reino, e eles estão perguntando, senhor, é agora que o senhor vai restaurar o reino? Mas eles não estão fazendo algo tão absurdo assim. tá certo que a, a, a perspectiva deles... Ela está equivocada quanto ao tempo só. Mas é só quanto ao tempo. O problema só está no hoje. Tanto é que Jesus só, só corrige a questão do tempo. Você pode notar isso. Porque havia promessas no Antigo Testamento, em Ezequiel e em Joel, a respeito disso. Eu derramarei do meu Espírito, Deus disse. E com esse derramamento nacional, coletivo do espírito sobre a nação de Israel, é o sinal para volta para Jesus reinar. O que eles não estavam entendendo é que havia um período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda para reinar. Aliás, essa é a confusão que muita gente faz. E Jesus diz: "Não cabe a você saber." eu nem sequer trouxe esta informação do céu comigo. Porque lá nos Evangelhos ele diz exatamente isso. Esta informação vai ficar selada. Não compete a vocês saberem sobre isso. E não é para saber mesmo. Porque se você soubesse, o teu trabalho seria totalmente diferente. Os apóstolos trabalharam de que forma? Na expectativa de algo que pode acontecer a qualquer momento. Aliás, deixa eu só fazer mais uma, uma observação aqui. Até esse ponto aqui, lembre-se que Paulo, o apóstolo Paulo, não havia sido convertido. E, portanto, a revelação a respeito do arrebatamento, ainda não existia. Tudo bem? A revelação a respeito do arrebatamento, até aqui, era algo bem confuso para eles. Porque Paulo vai falar isso depois. Quando ele escreve aos Coríntios é que ele vai falar sobre isso. Eis que vos digo um mistério. Algo que ainda não era conhecido. Então, é a expectativa aqui do pessoal é de que o reino realmente vai acontecer a qualquer momento hoje a gente tem mais informações e a gente não tem a expectativa do reino mas a expectativa de que Jesus vai nos chamar a qualquer momento também o desconhecimento do tempo continua nós continuamos não sabendo porque Deus quer assim que Ele quer trabalhar conosco dessa forma eles tinham que aprender uma lição eles tinham que viver para o reino sem desfrutar do reino não é este o tempo aliás, não, não cabe a você saber mas quando é? não te importa, viva viva o reino de Deus hoje na tua vida viva o reino de Deus hoje na tua vida seja um súdito do rei hoje na tua vida, era assim que eles tinham que viver e tinha mais um detalhe Eles tinham que testemunhar do reino sem que o reino pudesse ser apresentado de forma palpável, visível para as pessoas. Porque o rei está ausente. Agora, olha só o que Jesus diz no versículo 8. Não compete saber. Agora vem o mas, né? aquela palavrinha bonita. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra eles tinham que testemunhar de Jesus a pregação, embora ela se referisse a um reino o principal do reino não é o que tem no reino o principal do reino não são os benefícios do reino o principal do reino é o rei Vocês serão minhas testemunhas. Digam para as pessoas quem eu sou. Digam para as pessoas o que eu fiz. E não é à toa que logo adiante aqui, Pedro vai dizer, quando ele é ameaçado para não falar mais de Jesus, não podemos deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Vocês podem me matar, mas eu não posso deixar de falar. Então eles viveram isso, eles entenderam. Agora, existia um cronograma também geográfico no plano de Deus. Aí Jesus, não se esqueça que ele é o início, é da onde irradia, da onde parte o reino. A proposta do reino, o evangelho. Jesus levou isso para os apóstolos, os apóstolos viveram, presenciaram, no caso de Paulo... Ele viu Jesus ressurreto, não viveu, não foi ensinado passo a passo, não ficou lá tendo experiência, mas foi impactado, foi tirado daquela vida de fariseu e, e jogado como servo de Cristo. E Jesus usou o seu entendimento sobre a lei, sobre os costumes, a sua cultura e o humilhou para ser para servir o evangelho. Dos apóstolos agora, agora é o momento Agora o grupo está formado. Por onde eles têm que começar? Por Jerusalém. Pela cidade onde estão as lideranças. Nossa, mas logo ali, logo onde mataram Jesus, é lá mesmo. Vamos lá. Mas lá é perigoso. É para lá que é para ir. Não, nós somos galileus. Você pode ver que até os anjos se referem a isso como galileus. Parece que a única pessoa que não era galileu no grupo, o único que não era galileu era Judas. Aquele que traiu Jesus e que e que se suicidou. De Jerusalém eles vão para onde? Para Judéia. Que que é a Judéia? É a região em volta de Jerusalém. É onde está concentrado depois do cativeiro a maioria do povo judeu. O resto lá, ó, é interiorzão. É bem longe lá, né? Não é tão longe de distância, mas é um pessoal já tá meio, né, quase, quase não não judeu mais. Mas Havia lá, a Galiléia, havia esses lugares lá ao norte. Até que, judeus, a mensagem tinha que chegar primeiro a eles. O Messias veio, morreu, ressuscitou, ele está vivo e nós somos suas testemunhas. Aí começam as barreiras. A primeira barreira é dentro do território de Israel entre os samaritanos. Os samaritanos é um povo que surgiu da mistura de alguns judeus que uh, retornaram ali do cativeiro, alguns que ficaram até dispersos por ali, misturados com moabitas e com outros povos, misturaram as suas crenças com o judaísmo e se tornaram um povo misto de crenças, com uma religião mista, misturada. É por isso que os judeus legítimos cristãos não se davam com eles. Mas já tinha um antecedente, não tinha? Jesus já tido lá. E pelo menos uma mulher samaritana, nós sabemos que se converteu. E ela tanto se converteu que foi falar lá para os homens de Sicar sobre Jesus. Eu encontrei o Messias. Tá, mas é o Messias dos judeus. Não, mas ele ele falou que não, não é nem Jerusalém nem no monte, mas que é chegado o tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele me disse isso. Agora eles tinham que ir lá. Eles foram até os samaritanos e nós vamos ver isso. Agora tinha uma outra barreira, a última barreira do Evangelho. As nações pagãs. Os confins da Terra. Toda a civilização conhecida da época. O Evangelho ia avançar para a Grécia, ia avançar para os países da Ásia, Panfilha, galácia Ia chegar até onde? Roma a capital do Império, que é onde termina o livro de Lucas. O Evangelho chegando na capital do Império. Você imagina alguns soldados, e não eram poucos, alguns soldados romanos convertidos, e agora indo em direção a todo o mundo que os romanos dominavam, levando o Evangelho. Alguns deles até se tornaram aí venerados por algumas crenças, alguns soldados romanos. Uma coisa interessante a gente parar para pensar aqui, a obediência daqueles homens. Agora, a obediência deles, você percebe que a obediência deles não era só uma obediência cega, era uma obediência na confiança de que Deus iria fazer as coisas no tempo certo, e Deus iria dar para eles a capacidade. Vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo virá e dará a vocês poder. Poder para quê? Para testemunhar, não é para ficar fazendo bobagem por aí. Poder para testemunhar. Aliás, parte boa parte deste poder que Deus deu para eles foi necessário para suportarem A grande, tremenda perseguição que eles sofreram. A vida dos apóstolos não foi fácil. Eles iam para um lugar, eles batiam neles, eles iam em no outro, armavam ciladas. Eles iam para outro lugar, o pessoal preparava uma, uma rebelião para todo mundo uh, linchá-los. Eles precisaram do poder de Deus para testemunhar como Jesus disse, o Espírito Santo vai guiar vocês para vocês falarem o que é necessário o Espírito Santo vai fazer com que vocês tenham a coragem necessária para falar diante de governantes para falar diante de quem quer que seja mas no caso dos apóstolos você não pode se esquecer de um detalhe quando eles começam o ministério deles ali ó eles estão vindo para cá, estão em Jerusalém quando eles estão chegando na Judéia até aqui ó os sinais são extremamente importantes. Os milagres, os dons extraordinários... foram extremamente importantes... porque selavam a mensagem que eles estavam levando. Aliás, nunca vamos nos esquecer... que jamais um sinal era dado... só para para fazer uma campanha de sinais... uma campanha de milagres, como a gente vê por aí. Os sinais eram dados para autenticar a mensagem de salvação, a mensagem do reino. Os sinais eram credenciais, mostrando que eles eram discípulos do rei Jesus, que Jesus era de fato tudo aquilo que as Escrituras haviam prometido e que eles haviam sido suas testemunhas, estavam ali para pregar a respeito dele. Nós também recebemos a mesma ordem, diferente no aspecto geográfico, diferente no na profundidade, diferente na autoridade, nós não recebemos autoridade de apóstolos, mas a mesma ordem de ir, levar o Evangelho, fazer discípulos, e da mesma forma nós precisamos totalmente daquilo que Deus nos capacita. Na nossa capacidade nós jamais vamos fazer coisa diferente alguma. Nós precisamos da capacidade de Deus para enfrentar as perseguições. Mesmo que não sejam nem um milésimo das perseguições que eles sofreram, aquela gozaçãozinha, aquele desprezo que os amigos e os parentes começam, começa a colocar a gente um pouco de lado, porque a gente tem Jesus. Nós precisamos depender de Deus para falar do evangelho. Nós precisamos depender de Deus para servi-lo. Tudo isso nós Temos que depender. Não há como cumprir a ordem. Agora, para depender, nós precisamos também confiar. Não existe dependência sem confiança. O último fato a respeito do reino de Deus, a ascensão de Cristo. Olha os versículos 9 a 11. Tendo dito isso...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 Sabe, tem um feriado aí, a gente tava falando disso outro dia na aula que a gente estudou, e justamente esse assunto na aula de doutrinas, a ascensão de Cristo. Tem uma doutrina aí que, até tem um feriado, que se chama Ascensão de Maria. Até tem um feriado é, que fala isso, que, que menciona esse esse suposto acontecimento. Mas as Escrituras não têm esse acontecimento, até porque Maria não foi elevada, a não ressuscitou, É, não é descrito nada a respeito disso e as outras pessoas é, em que aconteceu ou uma ou outra coisa na Bíblia, são, são casos totalmente diferentes, uns um subiram sem morrer, é Enoque você tem Elias e você tem as pessoas que ressuscitaram você tem Lázaro por exemplo, mas ele morreu depois disso morreu de morte natural não foi levado para o céu depois que ressuscitou. Jesus é um caso único. Por quê? Porque a sua ressurreição é completada pela sua ascensão. Jesus, você pode ver que Lucas, ele é Não é uma pessoa detalhista. Eles ficaram olhando. Deu tempo de reparar, parece que é uma subida gradual. Não é como das outras vezes em que Jesus ressurreto, aparecia dentro de um cômodo e depois ele, ele sumia de novo. Agora não, Jesus fez questão de se deixar observar. Eu não tenho como imaginar o que estava no coração, eu imagino. Mas como é que cada um de nós aqui pode se colocar no lugar daqueles homens? Que mistura de sentimentos olhar para aquela pessoa tão querida, que não é só uma pessoa querida, é o meu Salvador, o meu Rei. Ele está indo, mas... O, os anjos estão dizendo que ele vai voltar ele já tinha dito isso, aliás não precisava o anjo dizer mas ele vai voltar é aquele misto de tristeza com júbilo, com alegria um frio na barriga porque agora é comigo ele não tá mais ali dirigindo ele não tá mais ali dizendo faça, deixe de fazer ele passou a responsabilidade e além disso ele disse olha, vocês esperem que a capacidade vai ser dada para vocês fazerem as coisas. Que coisa que cena os apóstolos agora entendiam que Jesus Jesus agora tinha um ministério, vamos chamar-se o um ministério intermediário. Ele já cumpriu o ministério na cruz, já salvou. Ele disse: "Está consumado a redenção" Está plenamente concluída. Não tem mais nada para ser feito. Ninguém pode acrescentar absolutamente nada. Mas o ministério que Jesus exerce hoje... É um ministério intermediário. Porque ele não age mais. Ele não vai voltar aqui para ser crucificado. Ele vai voltar para reinar. Mas enquanto ele não volta para reinar... Ele é quem? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que advoga em nosso favor... Ele é aquele que está lá nos representando. E Paulo faz questão de dizer, Jesus Cristo homem. É o Jesus Cristo ressurreto. É o Jesus Cristo com as marcas nas suas mãos. Não sei se tem marcas na sua cabeça, talvez tenha. As marcas da salvação, as marcas do sofrimento, as marcas do perdão, as marcas da esperança. Ele é o nosso sumo sacerdote. Como ele subiu, os anjos estão dizendo, assim ele vai voltar. Como é que ele subiu? Corporalmente. Ele vai voltar corporalmente. Ele não vai voltar em forma de fantasma. Não é o Henri Cristo que vai dizer, ah, eu sou Jesus, ou qualquer outro menos comediante, né porque ele é uma mistura de comediante, a gente não sabe bem se ele é maluco, o que que ele é, mas tem outras pessoas, muitas pessoas. Ou se declaram ser Jesus Cristo, ou estão dizendo que Ele vai aparecer em qualquer lugar por aí. E nós sabemos que não. Corporalmente, visivelmente, gloriosamente, e no mesmo lugar. O mesmo lugar da onde Ele subiu, é onde Ele vai descer. E Zacarias já havia falado sobre isso. Os seus pés naquele dia estarão sobre o monte das oliveiras. Que coisa, que certeza, que cena que esses homens puderam ter ali. Os apóstolos podiam olhar para o céu e se lembrar de tudo que Jesus representava para eles. Do que ele iria representar durante o seu ministério. E o que ele ainda estava preparando para o futuro. A certeza sobre o futuro é parte essencial... do programa do reino de Deus. Você não vê o reino... você não se beneficia... das riquezas do reino... materialmente falando... de privilégios... você não é um governante... sobre a terra... você não é nada disso... mas você vive... com a tua esperança... viva... de fatos... que ainda... vão se cumprir. O futuro moveu esses homens... O futuro moveu toda a história da igreja. Todos os crentes sinceros, aqueles homens que tiveram valor. Você pode estudar as biografias de Lloyd-Jones, Spurgeon, Calvino, Lutero. E verifique como seus olhos estavam lá para frente. Os Seus olhos não estavam baseados em circunstâncias, em imediatismo em benefícios temporais, mas naquilo que nos aguarda. Algumas aplicações para nós pensarmos e levarmos para casa. Deus estabelece o seu reino na ordem, na ordem correta. O seu reino segue o seu programa, segue a sua agenda. A ressurreição de Cristo é fato Desse programa A comissão de Cristo, aquilo que os apóstolos começaram a fazer, e nós continuamos fazendo, levando o Evangelho até os confins, e nós já estamos nos confins do mundo, né? E a ascensão de Cristo. Vamos alimentar nossa fé com fatos bíblicos. A ressurreição de Cristo é um fato bíblico. O dilúvio é um fato bíblico. A criação é um fato bíblico. A crucificação é um fato bíblico. A vida dos apóstolos é um fato bíblico. Vamos alimentar a nossa fé com fatos bíblicos. Vamos cimentar, fazer um cimento, fazer uma base com coisas sólidas, que nos dêem convicção, que nos dêem certeza, que nos movam. Vamos ser pessoas obedientes às ordens de Cristo. De nada adianta nós pensarmos em coisas teóricas. Temos que fazer, temos que cumprir a comissão. Vamos cumprir a comissão. Que comissão? Nós temos que levar esse reino. Nós somos os representantes, somos os embaixadores desse reino. Cada um de nós que conhece a Cristo é um embaixador aqui na Terra e nós temos que fazer valer essa nossa condição. Como? Obedecendo. E também dependendo da capacitação que Ele dá. Não não agindo na nossa força, mas sempre no poder dEle. Faça a sua parte, pregue. Fale aquilo que é verdade, fale aquilo que está na Bíblia, fale aquilo que enaltece o rei. Não adianta ficar se perdendo em detalhes, programações e tudo mais. Fale do rei. Especialize-se em falar do rei E dependa da ação do Espírito Santo na tua vida E na vida da pessoa Se Deus quer trazer aquela pessoa para o reino Deus vai fazer isso, com toda certeza Confie, espere Deus estabelece o seu reino na ordem correta Vamos orar Pai, nós te agradecemos por termos a convicção de que o Senhor tem planos para um reino, um reino que será plenamente implantado aqui nesta terra, cujo trono será ocupado pessoalmente, visivelmente, pelo Senhor Jesus. Sabemos que ainda não é o reino eterno, sabemos que é um reino de mil anos, sabemos que Ele, ao seu fim, iniciará um período de novos céus, e nova terra e tudo isto nós sabemos está dentro daquilo que o Senhor planejou e irá acontecer no tempo e no modo como o Senhor planejou obrigado Pai porque o Senhor iniciou a tua igreja do modo como deveria ser feito ao separar aqueles homens ao dar a eles as provas que fortaleceram a sua fé ao dar a eles o ensino o entendimento que era necessário E ao capacitá-los, o Senhor começou aqui a obra que hoje o Senhor está fazendo por nosso intermédio. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de pertencermos e de sermos servos nessa obra. Obrigado, Pai, porque aqueles homens foram obedientes, eles confiaram, eles dependeram. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou a eles qual era a parte que lhes cabia. Pai, por favor, nos ajuda. Nos ajuda a termos bases sólidas, entendermos a cada dia melhor quem é Jesus, qual é a sua obra, que reino é este que o Senhor tem preparado. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes às ordens do Senhor. Nos capacita, Pai, a suportarmos as adversidades. Nos ajuda a sermos pacientes. Nos ajuda a sermos perseverantes, a sermos corajosos. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecermos mutuamente para que compramos aquilo que é prioridade para nós. Nos ajuda, Pai, a confiarmos. Nós não dependemos de sinais. Nós temos na Tua Palavra tudo que necessitamos. Mas o Senhor sabe, precisamos da Tua ajuda. Então nos ajuda, Pai, a sermos cooperadores desse reino que o Senhor um dia implantará em sua plenitude. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.